художника Віктора Зарецького, кіноакторів Леоніда Бикова та Івана Миколайчука. «Оглянься, – молила ти, – не оглянувся жоден. Пішли на упростець у безсмерті. Божественне проведіння змалювало твою постать пензлем першого. Другий, такими чистими, немов дитячими ангельськими очима, досі дивиться на тебе з екрану із портрета на стіні». Їх не заплямив житейський бруд, Бо вони небожителі, поети. Ця одухотвореність їхня, Мов би відання чарами, Зродженими українським дивосвітом, Підносила й тебе над марнотою марноти. Та невже ж із цим стражданним сторіччям Помирає й поезія людської душі? І небо високе, совісність роз'ятрена, Джерельний трепет, вітер пристрасті, на всі сторони світу. Туга, розлита в піднебесі Чорною тінню, лягає на твоє Скорботне обличчя. У вітрі плаче Не гітара. Трембіта. Ти гасиш свічки. Одну, другу, третю. Канте-хондо. Зажагучий спогад Про любов. Під іншим місяцем І іншими вітрами. Таємниця самітника Замолоду у нього була хода мисливця. Ступав легко, вкрадливо, перекидаючи своє зграбне, красиво видовжене тіло в просторі безшумно, ніби остерігаючись виказати свою присутність саме в цьому місці і тепер. Щось від тих пластичних рухів гімнаста, а насправді його спортивним хобі був волейбол. Лишилося й до нині, коли темне м'яке волосся взялося інеєм вже не першої севини. Бівся об заклад. Коли б ви хоч раз побачили його на вулиці, бодай віддалік після роботи чи в вихідні, з цим виразом споглядального філософського спокою на засмаглому мужньому обличчі, вам неминуче спало б на думку, що в цього чоловіка є таємниця. Ви заперечите, а в якому зчини немає таємниць? Та запевняю вас, що двічі секрети дешевих зальотників. Нерівні цій ревниво голублені й заховані від цікавих очей таїни. Він був путящим ученим і кудись у дослідницьких рейсах по півроку проводив на підводних човнах, не бачачи неба й землі. Він міг обклеїти свідоцтвами про винаходи, в тому числі й засекречені ВПК, усі стіни своєї чотирикімнатної квартири. Він нікому не демонстрував біографічної лауреатської довідки про себе у БСЕ. Проте примхливою таємницею цього мужнього, серйозного чоловіка було не це, зовсім не це. Багато років тому ви могли б побачити його на артистичних закулісних збіговиськах у Київському оперному театрі, куди його незмінно кликав його веселий і дотепний друг сліз балету, народний артист УРСР Федір Баклан. Та для нього він був просто федею, з яким випито море коняку, переслухано безліч анекдотів, згаяно прекрасні. Неповторні години молодого дозвілля. Актрисочки, юні й прибляклі, готові до романтичної любові і неромантичних авантюр, розпашілі від шампанської чоловічої уваги, промовисто накидали оком на мовчкуватого вченого, який дешетаємліче всміхався, кутиками вуст. Він давно вже вполював здобич і знав, що саме її ось у покірно зачаровано виведе за півгодини через службовий хід галантно посадить у свою машину і помчить зі швидкістю 130 кілометрів милуватися місячною стежиною у Київському морі. І будуть вони зовсім нагими запливати у чорне срібло Дніпрової води, і хто знає, станеться їй пригоди на місяць, на рік, чи може на ціле життя. Актрисочка була подібна до ляльки з порцеляновим личком. Запас у неї був так само не надто багатим. Втім, це компенсувалося різбленим носиком і тендітним станом. А що герой наш був схильним до самітництва, то він мовчки сприймав це жіноче лепетання, прихильно, як же бутіння струмка на галявинці. Молода кров ладно стуганіла в його жилах, наливала м'язи, і він уже квапився, цілеспрямовано вишукував очима затишний куточок для лігва, розгортаючи кущі верболозу на білому піску, а вона прирученим собачам пленталася позаду, про щось твірінькаючи, раденька, що дурненька. Часом він озирався, похопцем докоряючи собі, що не слухає цю приблуду. Втім, що не раз все повторювалося знову. Він був сам по собі, у закапелках мозку, цілковито суверенний, серед своїх робочих розумів Небанальних проблем, а часом з досадливим Нашіптуванням совісної підсвідомості Про нерозірвані амурні зв'язки що дозволяли давністю й нудьгою звички Ті мимовільні кавалерські стосунки Про які мовлять з усмішкою І нести важко, і кинути шкода Та де воно все тепер? Ай-гай! Ось він стоїть перед надгробком друга На байковому кладовищі і на чуприні, і на обличчі Феді лежить сніг, лежить і не тане. Наш герой виймає фляжку з напханої кишені куртки і п'є запомин приятеля. Спирто пікає. Гракетне паливо всміхається він. Вітер зі снігом б'є на відмаш і на очах закипають несподівані сльози. Він рушає проти вітру, по алеї й трохи вище, на пагорб.